Jó estét kívánok! A Klubrádió irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Já János Ebben a műsorban általában hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutattunk be aki fölolvas a és előttálló szövegeit, és magával hozza a számára meghatározó zenéket is. Az most azonban a Rádió tavaszi adománygyűjtő időszakát megelőző utolsó négy adásban olyan jelentős 20. századi szerzőket idéztünk meg, akik ma kevésbé vannak előtérben. Az elmúlt hetekben már fölidéztük Déri Tibor, Juhász Ferenc, Nagy László és Vasisván alakját, ma pedig a rövid sorozatunk utolsó adásában Zegh Zoltán költő alakját idézzük föl. Aki ebben segít nekünk most az Fekete Erihert költő irodalom történész köszönterek a stúdióban és köszönjük hogy elfogadtad a megkívásunkat. Szia János. Összöntöm én is a kedves hallgatókat! És induljunk ki abból a furcsa módszertanik dilemmából, ami minden ilyen lezárt életmű esetében fennáll, de talán Zelk Zoltán esetében még hatványozatlan igaz, hogy abból a perspektívából, ahonnan ma tekintünk Zelkre, próbáljuk meg magunkat visszavolvasni az életmű egész akkor mindenféle akár előítéleteket, akár olyan rárakódott rétegeket kell megpróbálnunk megtisztítanunk a Tandori, amelyek nem voltak mindig részei ennek az Óbrönnek, most arra viszont elválaszthatatlanul ott van. Zelk esetében például az ő gyermekszerzői mi volt a gyermekírói, gyermekköltői mi volt a... Legyen a nulladi kérdés akkor az, hogy neked milyen volt a saját zelk találkozásod hogy neked is a gyerekverseken keresztül lettek közöd ehhez a nagyon izgalmas életműhöz, vagy te esetleg a felnőtt zelkel találkoztál bármennyire is paradox ez a kifejezés? Óvodába. Óvodába. Mint, mint legtöbben. Akkor találkoztam először a, a elkel és hogy mennyire ö, rá van rakódva a, a gyermekirodalmi Megközelítés van uh -huh. az elkielet életműre. Szerintem tök szépen példázza, hogy tegnap, amikor Pécsem voltam este vendégségbe, akkor a kedves ismerősömnek meséltem, hogy jövök föl is az elkről beszélgetek, és egyből elkezdtem mondani, hogy, hogy fú, az elk megzenésítések, uh -huh. a, az ákom bákom, meg a mit tudom én micsoda. Tegnap előtt pedig, pedig egy földrajzos focista barátommal folytattam le ugyanezt a, a beszélgetést. Úgyhogy ez volt az eleje. Az ákombákom az egészen konkrétan megvan az óvodából. Aztán volt egy, volt egy nagy zelgszünet, és valamikor gimi végén, egyetem elején, akkor, a, akkor szembe jött a sirály. Uh -huh. és uh, időről időre azóta a visszatér visszatér a, az életembe. Mai, mi, a, mai, a mi mai adásunknak is egyfajta középpontja lesz ez a poéma, ez a hosszú és az egészen hihetetlenül gazdag és újabb szárnyait mindig megrebbentő nagy műalkotás az elknek, de azt is mondhatjuk, hogy ez a legtöbb talán, ami egy költővel történhet, hogyha ilyen közel kerül a gyerekekhez, és ennyire evidensen a gyerekeknek a nyelvi kapujában, vagy irodalmi kapujában ott van, nyilván Vörös Sándornak, Zerg és még néhány költőnek megadatott ez, de lehetnek ennek árnyoldala is, hogyha mindig ezeket az ákombákomokat nézzük róluk, vagy vesszük róluk először észre. Sőt, szerintem ez még összetettebb kérdés Na. az elkesetében Vannak a gyerekversenynek, van egy csoportja, ezek a tavaszi kóczkóc, ákombákom, amik ami iszonyat jó, tehát mondókás, tényleg nagyon szépen olvashatóak, meg észlelhetőek gyerekversként. Meg van egy másik, egyébként teljesen kanonizált gyerekversblokka az elkéletműben, amik viszont erősen Elég ikusak, melankolikusak, érvágósak. Hát igen, a gyermekbánat az első kötetének a címe olyan, ami a skandináv világot inkább idézi meg akár, mint a... Sőt, a gyermekbánatnak ugye a vége az, amit dettó szoktak tudni az obisok. Tehát az este jó, este jó. Igen, igen. És uh, Egyik egészen... első verköt, amit az újször gyerekünknek mi is felolvastunk. De ne is mond, egészen addig, amíg uh, én ezt elő, először el nem olvastam az akkor... Uh, Emlékeim szerint óvodás kislányomnak. Nem is vettem észén. Úgy emlékeztem erre a szövegre, hogy este jó, este jó, este mindig jó. Úgy uh -huh. kezdődik. És az, ugye este mégis jó. És a, és a gyerek valami, valami földön túli érzékkel kérdezett vissza, hogy miért mégis. Tehát ennyi volt a kérdés, uh -huh. amit meg az egész gyermekbánatciklus egyébként előtte megmagyaráz, hogy itt egy, itt egy kisfiúról van szó, aki akit egyedül hagynak a szülei, mert ugye elmennek a gyárba dolgozni, Igen. és a féltékenységgel ö, vegyes szomorúságot ö, beszéli el tulajdonképpen a gyerek. Ugye a féltékenységet azért, mert, a, mert hogy játszhatnak a gépekkel a gyárban a szülei, de a szomorúságot meg azért, és az egészen mélyre megy. Tehát, hogy azon gondolkozik, hogy meg szeretne halni végig. Uh, és hogy a, a környező gyerekek az ő környezetébe dettó uh, ugyanígy élhetnek, És egy nagyon hosszú, töknyomasztó szakasz. A Igen. békabánat ugyanez. A te igen akar, mert be, benne van a cini cini muzsikában a szöveg. Igen, talán a szépen vannak ezek a nagyon jellegzetes gyerekversei, nyilván enélkül a gyári, szocialista, realista kontextus nélkül, hogy a, a mély labúja meg a melankólia, ennyire mély ezeknek a szépen gyerekverseknek is, hogy az ember tényleg a pengét keresi, vagy el legalábbis a gyerekeről. Érdemes nagyon ezeket a verseket néha friss szemmel olvasni. Nekem most egy bene is jutott az eszembe, csak megidézi azt, hogy kiskacsa fürdik fekete tóba, anyához készül Lengyelországba és utána egy kérdőjel van talán. Tehát, hogy milyen fura kontextusa van egy ilyen 20. század közepével esnek, hogy valaki a lengyel országba készül az anyjához, és hát a mindenféle 20. századi traumák azok szelki az életét is kísérték. De most azt mondjuk, hogy a gyermekszerző, akkor ennek szerintem van egy külső, ha tetszik, ilyen publikálástörténeti oka, amit jól tudunk 20. századi, 50-es évekbeli alkotók életrajzából, hogy azt engedték. De van egy mélyebb is, ami szerintem fontosabb az esetében, ez az alkatában rejlő korai érettség, az, ahogyan rá tud hangolódni ezekre a legelemibb tapasztalatokra, és olyan kortalanná is teszik. Máshogyan, mint a vörös, aki tényleg egy ilyen transzcendens lény volt, az elknél mindig ott van ez a nagyon is emberi, földszerű, mi volt-a talán. De inkább átadom neked a szót, hogy görgesd egy kicsit ezt a ö, profilt, hogy ez mennyire igaz szerinted Az Zelk esetében, hogy nem véletlenül lett ő, ennyire gyerekköltő. Tehát nem csak azért, mert nem engedték őt publikálni, hanem mert ebbe ki tudott teljesedni. Ez egészen biztosan így van. Tehát a, az elknek technikailag a, a költői anyanyelve az, ami képes formát kapni a, a gyerekköltészeten belül. Ez a... Népköltészeti mm. érdeklődésem meg mondjuk, hogy iskolázottsága, bár ugye az elknél a, a politikai iskolázottság, az egy, mivel technikailag autodidakta Igen. szerzőről van szó, az egy viszonylag az egy érdekes kérdés. De az, hogy, a, hogy az egy népköltészeti tudásának elemi köze van a gyerekköltészeti, ez az egészen biztos. Az Alkatában meg, tehát tudod, az van, hogy a, az elkről, minden visszaemlékezés elmondja azt, hogy ő egy ilyen nagyon játékos, tehát ilyen játékszerető, viccelődő, jópofa. Pár az ezer forintot is eljátszott valószínűleg Aká. lóversenyen és rabló útén. Így van. Fickó volt a, a másik, meg hogy a, a, a verseit olvasuk és tényleg gyerekverseket, felnőtt verseket. Nem a magyar, tehát hogy van egy ilyen erős blokja főleg a felnőtt verséinek, tehát ez, ne, ez nem a, a Vörös Sándor féle, nem tudom, világpozitív, érted, vagy legalábbis, igen, igen. Hogy nem világ-negatív versvilág. Nézzük meg egy kicsit az ő eredetét, mert egy kicsit olyan kávéházi költőként tekintünk rá, és nyilván élet utolsó évtizedében előszeretettel látogatta a különböző budapesti eszpresszókat, de eredendően egy nagyon mérő, nagyon szegénységből, szint a világ végéről érkező költőről beszélhetünk, akinek az indulására ez a szociális spét erősen rá is nyomta a bélyegét, talán még erősebben, mint egyébként zsidó származása. Az egész osztály a meghatározó volt, mint a fai tudat, amit nyilvánvalóan a korabeli Magyarország időtán ráoktrojált. Sőt. A, tehát a, a pályakezdése annyit tudni az elkről, hogy, hogy otthon kapott végül is irodalmat, de ponyvát. Uh -huh. Tehát a, azt, azt leírja, hogy a Nick Carter a ponyvaregényeket, azokat az édesapja olvasta neki, az Amerika legnagyobb detektíve igen, a, igen. sorozatot, de, de technikailag, amikor Szatmár nébetébe kerül. 21 be tehát 15 évesen, akkor egy, egy Friedman nevű kárpitos az, aki először Adit ad a kezébe, egész egyszerűen azért, mert Szatmár Németibe Trianon után közvetlenül vagondjárat létesítettek, és Budapestről iszonyatos sok munkás települt át. És akkor ettől a kárpítostól kap először Adit, és ugyanez a közeg, mert itt... Uh, ez én... földi egyébként, ha Igen. tetszik. Tehát, uh, Igen, de, de hogy nem tudja. De, de tehát... hogy nem, a Nick Carter előbb volt meg neki. mint Bőven, a... bőven előbb volt meg. És ugyanez a közeg uh, segíti hozzá később az elket a kasság kapcsolathoz. Uh -huh. Tehát egy... Uh, ott meg várjál, hogy van. Tehát hogy az van, hogy ez a, úgy, úgy emlékszik vissza az elk, hogy Szatmár Németi egyetlen egy ma előfizetője. Tehát ez egyetlen egy ember, aki a, a mára előfizetett. Ez a Ver, Wertheimer János, aki egy nyomdász volt, hogy ő volt az, aki egyrészt így megismertette az Elket azzal, hogy létezik olyan, hogy Avangárd. Másrészt meg, mivel volt egy bécsi ismerős a nyomdásznak, így az Elknek a versét ezt eljutottak a kassághoz. És ez az, ami hozzásegíti az Elket az első publikációjához, 365-be, illetve a Budapestre költözteti. Mm -hmm. Tehát, hogy egy lendületből elmegy Budapestre az kap a pakasságtól egy levelet. A visszaemlékezése szerint a levélben annyi van, hogy ásson magába mélyebbre, és hogy, hogy ő ott írja, hogy megpróbált Szatmár Németibe mélyebbre ásni magába, és megkérdezett mindenkit a környezetébe, hogy hogy kell mélyebbre ásni magam, magamban, de, ne, de nem jöttem rá, ezért 25-be Budapestre költözik. Kassák, minden adásunkban így az elmúlt hetek, hogy a múlt héten Váradi Szabolcsra, Vasismárról beszélgettünk, és hát ott nem is megkerülhetetlen a volt ez a nagyon ellentmondásos, nagyon fura apa, vagy ilyen keresztelő János figurája a kornak, az esetében egy őstehetségről beszélhetünk akkor, vagy egy olyan költőről, akinek tényleg a, az az eredetiség az annyira erős volt, hogy utána az avantgárd korszakában nagyon hamar megtalálta a saját hangját is? Vagy az ezeket jó jó lehetne kérdés. szétszedni? Az jó kérdés. A, az összegyűjtött versekbe, az este a Kútban, ami ugye ott a 60-as évek elejéig össze az elknek a verseit, az első kötete előtt, az első kötete az 28 as hogy csuklódon kibudjon a vér. Erős, Amíg, erős cím és nem gyerekverses. Ne, elúgy, egyáltalán nem gyerekverses, de iszonyat jó fogadtatása van a, a kötetnek. Rad, Radnóti például nagyon, nagyon szépet írt a, a könyvről. És előtte van az összegyűjtött, pontosabban a gyűjteményes kötetben még egy, még egy adag vers, azok egyébként nem mutatnak ösztönös itt, Tehát tényleg nem. Uh -huh. a viszont ami feltűnő, és szerintem ez egy érdekes egy költészet történeti jelenség, az azt, hogy az első kötetben csuklódon kibúgjon a vérben, már vannak nyomai a népköltészetnek, csak nem népköltészeti formákkal dolgozik a Zelk, hanem avantgárd uh -huh. formákkal még. És ez tényleg az első kötetre jellemző, mert, a, mert ugye van ez a 29 szilveszteri híres történet, amit a nehéz szerelembe éppen a Vas István igen, ír igen. meg. az a munkakörös uh, duhajkodás, uh, meg a kasság uh, elleni, nem tudom, ilyen nagyon-nagyon kultúrát apagyilkosság, ami ugye tényleg csak arról szól, hogy a munkakörös szilveszteri előadások után ezek tovább mennek és leisszák magukat. És ott van, van egy egyébként szerintem egy tényleg, tényleg dolog, mert az, hogy, a, hogy az avangárdal a népköltészetet összeegyeztest, az ugye egyrészt, hogy volt az avangárdnak egy, egy ilyen, ilyen kis mit tudom, programszerűsége, hogy, hogy lehet mit kezdeni a népköltészettel, de mondjuk a Dereki Pál szerint, tehát ott van a Deréki Pálnak a 98-as könyve. Igen, igen. Ott, ö, ott egyrészt azt mondja, hogy hát van a rajti tivad arra, aki próbálkozott ezzel a tedbe, de hogy az, azok nem jók, azok a szövegek, és technikailag a, az avantgárd programhoz erősen nem kötődő József Attila volt az, aki rendesen meg tudta ezt csinálni. És az Elknél szerintem szintén vannak ennek nyomai, és ez ugye erős egy idejűség, a 20-as évek második felében. És mi a hát a politikai aktivizmussal, mert a forró kását, hogy erősen elkötelezett hát való baloldali szerzőről beszélünk, ilyen baloldalának lenni más jelent Magyarországban 1928-ban, 42-ben, 48-ban, 58-ban, 87-ben, 2024-ben. De hogy az elk esetében ez mennyire csapódott le, vagy miképpen csapódott le a költészetébe. Ugye azt hiszem a másik nagyon gyakori zelk motivum, ami az emberrel szembe jön, az az 50-es évek elején írt bökvers, vagy sírfe, sírvers, amit megkapott kedves kortársaitól, az itt nyugszik Zélk Zoltán, pártjelvény Akad a, a torkán. torkán. Ezért ő tett és dolgozott is, de most, még maradjunk itt a 20-as, 30-as éveknél, hogy ez mennyire nyoma, mennyire van nyoma a költészetébe? Ennek a fajta elkötelezett baloldaliságnak, vagy hát kommunizmusnak. Van, van azért, van uh -huh. azért. Ezt a ezt szintén a nehézszerelembe vas István írta meg róla, és ez elhivatkozik is rá interjúba. Valahogy úgy, hogy. Ami Vas István megírta a kiváló élet hogy én a 20-as éveimben tényleg nagyon szerettem a Szovjetuniót és sztálint. És ennek. Ki is egy évig Magyarországról. Kintották Magyarországról, vissza iskolen. Mond, és vissza is szökött, és jó szerint, Zoltán néven élt együtt utána az édesanyjával, de úgy, hogy akkor az édesanyja már költözött, és, és arról így panaszkodik is az elk, hogy. Úgy, ö, többször hitték azt a szomszédok, hogy ő az anyukájának a, a pasija, uh -huh. ami meg milyen már. De igen, az aktivizmus miatt. Van. Bocsás, ez, meg, ez egy, a szabadba arra, hogy, hogy ez egy 28-as történet, uh -huh. amikor ugye a MSZP tag lesz, és az aktivizmus miatt ki. MKP. MKP, bocsánat. Bocsánat, a párt később zárja majd vissza leszünk, a soraiba, a lesz, leszünk ott is. nem. Jutunk meg oda, ez még a, ja. az illegális legendás korszaka az egykori pártnak. És a 30-as években miképpen fordul el, vagy miképpen válik le az avantgárdra? Vagy egyáltalán mikor talál rá egy másfajta beszédmódra? A... Indítsunk más felől, szerintem. Jó. Vagy térjünk vissza egy, egy pillanatra. Most beszélünk még, és utána föl is olvasol de. néhány verset, mert ezt elfelejtettem mondani, hogy Fekete hát mm. mai vendégünk néhány zárk verset is fel fog olvasni az adásban, csak mindig elfelejtettem mondani, de most akkor beszéljünk, és utána olvas majd, kérlek. Oké. Okay. Van ez a, a nehéz szerelemben, ez a 29-es És van ennek a duhajkodásnak egy, egy pillanata, amikor a, az elkölő fölolvassa, vagy, vagy elszavalja ott a buliba a falu végén kezdetű ö, népdalt, ami a, az egész ö, zelk diskurzusnak egy ilyen visszatérő elemet. Íról a Gergely Ágnes, íról az Íés Gyula, tehát úgy folyamatosan visszaköszön ez a, ez a story. És ott az van, hogy egy technikailag egy román népdal dallamára írt. Egy, egy népdal szöveget a, az elk, és nekem az volt a nehéz szerelemben egyébként az elk kapcsán relatív, hogy már 29-ben meghúzza ezt, a, ezt a, az elk. És nagyon erősen összekötődik a, ezzel a tulajdonképpen hívhatjuk politikai fordulatnak a munkakörből való kiutasítását a, az elknek, mert a második könyvébe, ott az avantgarde formabontásnak már nincs nyoma, teljesen uh -huh. eltűnik tűnik. És onnantól kezdve nehéz szerintem korszakolni az elknek a, az életművét. Életrajzi alapon tudjuk korszakolni, de poétikai alapon kb. a 70-es évek elejéig, mert az utolsó könyveibe ott megint van némi formabontás az elknek, nem radikális egyébként, de ott van egy ilyen, tudom én, 30-70-40 éves meglehetősen következetes poétika amihez még egyébként egy ilyen egy segédegyenest is nehéz hozzárendelnünk, hogy mi jön az Avangard után, mert ugye pont Váradi volt, sora ezt a neoklasszikus lírát tudtuk emlegetni, ami szegény Radnóti Miklósnál a illető utolsó korszakát annyira meghatározta, hogy az ezeknél nehéz egy ilyen egyszerű egy dolgot mondani, és amit te is magad mondasz, hogy valóban a politika, politika történeti dátumok 44, 45, 49, 56, 62. Ezek sokkal erősebb cezurák, mint ami egyébként a költészetnek a első szakaszolása lenne. És ez szerintem mélyen ö, megmagyarázza azt is, hogy, ö, hogy a, az ELK mint, nem mind gyerek szervező, vagy nem mind gyermekirodalmi ö, szerző, miért, ö, miért kerülhetett be egyáltalán ebbe a mostani sorozatodba? Uh -huh. Tehát, hogy, hogy mi, miért, miért van ez? A, Hát a magyar irodalomtudomány az utóbbi 40 évben, tehát rendszerváltás után a, az életrajzi olvasást azt kevésbé pártolta. Legalábbis, ha a 20. század meg, meg kortárs irodalomról van szó. És a, az elknél meg, meg elképesztően provokatív maga a, az életrajz. Tehát, hogy mi, mi, mindent visszaír technikailag uh -huh. a, az életéből. És egy csomó esetben az van, hogyha nincs meg az életrajzi referencia, akkor vagy elviszed a dallam, tehát, hogy akinek nem tudok, hogy a metronómot, és van füle, az nagyon jó tudja érezni magát akkor is, zen uh -huh. de ha megpróbálod megbirizgálni a, a szöveget, akkor rájössz, hogy, hogy szükséged van a referenciákra, plusz szükséged van a történelmi politikai és kulturális kontextusra ahhoz, hogy meg tud érteni, hogy mi miért van az elkversekben. A, hát, hát a sírák tele van ilyen hiperlink gyakorlatilag, minden szóra rá lehetnek klikkelni, embedelvennek ott rejtett kontextusok tucatjai a topográfiától, a magánéleten keresztül nagyon-nagyon izgalmas Igen. annak a versnek a szőttes jellege. A, van egy ö, verse az elknek, amit a 60-as évek elejére fejez be, a Dorosici Alkony 1943, uh -huh és hat évvel ezelőtt az eső egy tematikus blokkot csinálta a versköré. Ez egy nagyon súlyos maga a szöveg is nagyon súlyos és a történelmi referencia is nagyon súlyos. Ugye az van, hogy az ELK 42 és 44 között volt munkaszolgálatos és 43-ban volt Dorosici hát mészárlás technikailag. Mm -hmm. Tehát ugye az történt hogy a katonakórházban elterjedt a tífusz, szép beveszkázták a kiáratokat, és, és följutottak bent az embereket, és az elkrészt vett a hantolásban. És ezt írta meg húsz évvel később, egy iszonyaterős versben. És ami szerintem nagyon tanulságos, hogy a, megnézve az esőnek ezt a tematikus számát, van benne 5-6 szöveg, uh -huh. ebből egyetlen egy szöveg van, ami nem versben, próbálja meg, próbál meg kapcsolódni az elkeredetihez a Lapis uh -huh. Egyébként egy, egy ilyen izgalmas kis problémafelvető eszélye uh -huh. a, a vers kapcsán, de ez, ez nagyon szépen mutatja azt, hogy a költőknek olyan, mintha lenne inherens kapcsolódása az elkhez, de mintha nem lenne annyira evidens az irodalomértelmezés szótára, hogy képes legyen az elkről beszélni. Még akkor is, ha is szerintem azt nagyon jól csináljuk. Hogy mintha ilyen middászi módon minden versé változna az elk esetében talán. Igen. Igen, ez, igen. A, ez a település, amit emlékszettél a mai Ukrajnában található, csak hogy anélkül, hogy referencializálnánk, az jellezdük, hogy ez egy, egy egész szomorú vidék volt mindig, és reméljük, Harkóf, Harkóf reméljük nem lesz az, most biztos, hogy az. Ö, felolvasol egy-két fiatalkori hogy aztán az időskori is el tudjunk jutni, mert mindenki egy időskori költőt látunk magunk előtt, és érdemes a fiatalkori fényképeit nézni, hogy hogy nézett ki ez az arc, amikor még nem ez az idős bácsi volt tényleg a Luxor kávéházból. Kettő verset hoztam. Az egyik a csatókban szárnyal Aliget címet viseli, és ez a kifosztott táj című kötetben van benne, ami 30-as évek közepi verseket tartalmaz. meg a Mi ez a Az pedig uh, már a Sinka Erzsébetnek a, a kiadatlan versek gyűjteményében jelent meg, uh, 35-ös publikáció. Csattogva szárnyal a liget. A fák csúcsán, mint vén madár, Csüggetten ül a nap, Szárnyait sem próbálja már, Se dac, se harag nem éleszti hunyó tüzét. A tolla hull, beteg, Kapaszkodva néz szerteszét a téli táj felett. S mint gubbasztó madársereg, Bújnak össze a fák. Alant, de olykor megremeg Havas szárnyuk az ág, a szél lehe oly csüggeteg, Úgy zörög, mint a vágy, mintha idézné a meleg nyarat, Dús Afrikát. A törött szárnyú ligetet Ebbként őrzi a fagy, Morog, voníts, mint a veszett, Csontgalljakba baharap, Száján a dér habzik vadul, Jő már az alkonyat, Mint cinkos, S enyhétől kigyúl, És szárnyra kap a nap. S röpül, s mögötte, mint vezér után a fák, a fák, hiába usítja a tél a vicsorgó kutyát, csattogva szál már a liget, és kigyúlva a nap, s alant dühében a hideg önfarkába harap. Csattogva szárnyal a liget, ó látom, látom én, s érzem lelkem, hogy integet, s a város szegletén kibontott hajjal esti lágy színek sereglenek, és rongyos hókeszkenőivel Egy bokor integet. Mi ez a vatszorongás? Mi ez a vatszorongás, hogy napjait között Úgy futsz riadtan akár egy üldözött? Hogy tébolyult szemedben a széli fák Holt csonká üszkösödnek, S lehull a gaj az ág, S mit március kibontott, pihés kis levelek pernyévé váltan szálnak az üszkös fák felett, s rémülten verdes csapkod a bontott ég alatt, s úgy menekül miként te a szárnyas alkonyat. miért te vad szorongás? Ó jaj, mi készül itt? Milyen retteget hajtja felénk seregeit? Fuss hát az alkonyattal, oljon árnyá az éj, legyen csahos, vigyázó, őrző ebed szél, Miként, ha dombon állnál, tekints még széte tájon, Búcsúzik március már, hogy lágy emlékké váljon. Ezüst foszlánya csillan az éjszaka felett, És károgva kísérik a varjú fellegek. Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Fekete Richard költőradalom történés olvasta fel Zelk Zoltán két fiatalkori versét a mai adásban, a belső közés mai adásában. erről a fantasztikusan izgalmas életműről beszélgetünk szakértő vendégünkkel. Hát nagyon izgalmas a két versnek az összefüggése, és nyilván nem véletlenül sodorta egymás mellé a felolvasásod, a motivumok szintjén kezdve a szárnyalástól a kutyán át, a fáknak a Intenzív szeretete. utóbbi nekem még szépen nőtt is közel hozzá megint csak. Nagyon izgalmas volt ez a két vers. Interpretáj. A... Egy, egy, egy dolgot fogok kiemelni most belőlük, ami csak félig-meddig poétikai. A kuty kutyákat, mint, uh -huh. uh, mint visszatérő elemet. Az elknek egyébként is a, a kutya az egész életművön végigvonuló uh, motívuma, de a, a leg, uh, legszebb story. Az, az szerintem mégse egy, egy versben. Vagy legalábbis a szívemnek legkedvesebb kutyás történetét. Ezt nem versben olvastam, hanem böngészgettem az Árkánúan. Uh -huh. Készülgettem, és ezt pont most találtam, úgyhogy meg is mutatom. Van a 74-es, március 24-i magyar nemzetbe egy, egy kis, kis rövid cikket, ami technikailag olvasói levelet uh -huh. beírt a, az ELK. És az volt a lényege, hogy a lakótelepen, tehát a lakóközösségben az volt, hogy a, valaki, valaki a házban tartott kutyát, és a lakóközösség összefogott, hogy a kutyákat így ebrudalják ki szóval a, szerint, a lakóközösségből. És beírt a magyar nemzetbe egy levelet az ELK, a, amiben természetesen elidéli ezt a fajta ö, kutya ellenességet, és úgy végződik a szöveg, hogy ezt felolvasom, mert pazar. Nekem sajnos nincs kutyám, mert beteg vagyok, kórházban fekszem, de ha meggyógyulok, kutyát veszek. Hogy pulit, tacskót, foxit vagy vizslát, nem tudom. Lehet, hogy fölszedek az utcán egy kivert korcsot, mert furcsa szerzet vagyok, akkor se szeletem a faj elméletet, ha az a kutyákat bünteti. Ismétlem, ha meggyógyulok, kutyám lesz. És a tőle kapott ajándék szeretetet viszonozni próbálom, és ha valaki becsönget hozzám azzal, hogy nem szabad kutyát tartani, akkor én harapni fogok. Gyönyörű. Tök jó, nem? És ebben benne van az elknek a játékossága, benne van az elknek a, a kutyák iránti nem tudom, szeretete, amiről a Sinka Erzsébet ír. Ugye a Sinka Erzsébetnek mint a költő utolsó feleségének van egy nagy fél ezer oldalas életrajza, ami az argumentumnál jött ki, két hold alatt, az a címe. És a tíra arról, hogy, hogy az elknek a, a konkrétan a, a kicsapott kutyák iránti vonzódása az nagy valószínűséggel egy, egy ilyen, ilyen én mondtírozó, tehát én én ráolvasó uh -huh. gesztus lehetett. És, és nagy valószínűséggel ezért van az, hogy és akkor megint az életrajznál tartunk. Hát igen, meg a fajalmélet emlegetésétök, ez Azt, nem az mert... elemi szolidaritás. Igen, ez a sor, hogy miként, ha dombonálna nekem teljesen a Babics esti kérdését idézte. Egyébként a dombonálsz ebeddel és nézed a holdat, Most nem tudom idézni ezt a fantasztikus igen. Babics verset, de, de nagyon érdekes volt ez a, ez, a, ez, a, ez a két vers, és hát a, a zelk az az anekdoták zelké, és ha már 43-ról te beszéltél, igaz az a német Lászlóval kapcsolatos anekdota, hogy a német László bújtatja zelk Zoltánt, és a, egy ponton zelk, a házigazda szövegeit mondja, hogyha a cikám ezeket nem írtad volna meg, akkor nem kellene most bújtatnod engem, vagy ez azért, ez inkább városi legenda. Erről te tudsz valamit? Nem. nem. Történetek Ugyan, elég jó. Ugyanannyit tudok, mint te. És, a, és azok a, a... Tehát van, van, van amikor megtalál, megtalálod az anekdotát, mert az anekdota technikailag tény. Van, amikor az anekdota, anekdota marad. A 70-es évek elején készült a volt a Bulcsának a sorozat az írók műhelyében. Amit ugye a jelenkorban a folyóiratban közölt végig, és eljött az elke is. És, és ott mondja a Bertának az elk, ami egy, egy ilyen tök szép mondat és is sokat elmond az anekdotákról, hogy, hogy magáról soha semmit nem terjesztett, de ha valaki terjesztett róla valamit, annak nem szabad gátot. Uh -huh. és, a, és, és szerintem ez így több erős. És bármikor, amikor kortársai, akik ismerték, és ugye végig, tehát, hogy az elkis végigélte. Nem jelte végig a 20. századot, mert ugye 81-ben meghal, de, hogy, de azért ez egy három-negyed évszázados igen, igen. élet. Hogy mindenki az anekdotákat hozza. És valahogy az van, mondok párat, jó? Ezeket jó, így a kedvenceimet. Persze. amik a, Tehát, hogy vannak a tények, meg a, mit tudom én a, a, amikről nem tudjuk, vagy, vagy nem teljesen Tudjuk, hogy... Akár hogy igaz is lehet, valószínűleg tehát fogalmazunk a, így. A bátor írén. Tehát a bátor írénnel való összekerülés az ott kezdődik, ami ugye a később egyébként, a, tehát a, a, ahhoz, hogy a sirályt értsük, ahhoz, ahhoz, ahhoz ezt a kezdetet érteni kell, ugye egy jászberényi történet, és úgy uh, szeret egymásba az meg a bátor írén, hogy a, a bátor írén éppen felszentelése váró apáca növendék. Tehát, hogy ez, ez például ez, ez dokumentált, mm -hmm. tehát, hogy ez, ez tény. Az életének a legvégéről. A Karinti Ferenc több karcolatban megörökítette az elket. Barátok is voltak, vannak ilyen jó kis szivatós történetek, amiknek egyébként napilapokban napi ott vannak a, a nyomai. És ott egy, egy teljesen érzelmes story van, zelkben fekszik a kórházba, technikailag az utolsó időszaka ez az életének, tehát nagyon rosszul van, és Magyarországra érkezik a Bernard Malamud, akit a zelk nagyra tartott, és két, két öreg zsidó című karcolatban örökíti meg ezt a jelenetet a Karinti Ferenc. A harmadik öreg Zidó, harmadik zsidó, bocsánat. De leírja, hogy valamiért úgy adódott, hogy a Malamudot ő pesztrálta, amíg itt volt Magyarországon. A volt szerintem valami a Corifeus igen. igen. És hogy a és ugye Malamud tájékozódott. És az Elk volt az egyik, akit így megtalált, és akkor az a kérése volt, hogy az El kell szeretne megismerkedni és akkor elvitte a kórházba a karint és a leírás szerint az van, hogy hát, bemennek a korterembe, és a és a már álom és évre létközött, tehát tényleg a halálán van, és akkor elkezdi neki mondani a karinti, hogy kejj fel Zoltán, itt a malamud, és akkor az elki nem ragad. voltán volt, már fel, hát a malamud van itt, és akkor kiítja az elk a szemét, és akkor fátyolosan megkérdezi, hogy az a malamud, aki a, a mesterembert írta, hogy igen, igen, ő és akkor az a történet vége, hogy közös nyelvük ugye nincsen, mert az elk, nem beszélt ö, idegen nyelvet, valamúgy sem beszélt értelemszerűen magyarul, hogy egymásra néznek és elkezdenek sírni. És két öreg zsidó egymásra néz és sír, tehát valahogy így, uh -huh. így ér véget a, a karcolat. Nekem, vagy, hogy, mondja, mondja én, nekem a kórházában sokan látogathatták, mert nekem az a történet van meg, hogy a részpár és nagyon jó barátja, hogy a csurka István mennek be a már hallogló zelkhez, és megkérdezik kártya. az orvost, hogy mi a helyzet doktor úr, és azt mondja az orvos, hogy irreverzibilis, mire a csurka István ránéz a részre, hogy az mit jelent, és akkor a rész elmondja, és a csurka utána bőgi el magát. Aha. ezt a történetet ja, ez ismertem. Meg, Bocsánat, de meg. a kártya is igen, a, van, igen, mert igen. A kártya, mert a kártya is megvan a, van a Legenda tehát az Albert Zsuzsának van ez a legenda sorozata, és ott a Csukás részpál, Szántópiroska Piroska vesz részt a beszélgetésben, meg a Domokos Mátyás. És, és ott emlékeim szerint a részpának a története az, hogy meglátogatták bent a, a kórházban, és, és hogy a, a kártya volt igen, az, igen. Ami, ami ott szinte játékként előkerült. De a Csukás nevét is jó, hogy említetted, mert ezek a versek akár Csukás Istvánhoz, vagy Buda Ferenchez is hozzávezetnek, meg ez a kicsit népi szürrealizmushoz, és hát ahhoz a fajta urbánus lirához is, aminek talán néhány évvel, mint Kántor Péter volt az utolsó nagy az utolsó alkotója, nagy, ez a dallamkészség és a városnak ez a természetszerű ábrázolása mindenképpen oda köti, de ússzunk át a sirályra, ha ez a képzavar érthető, csak ugranunk kell az időbe is, mert ez a vers ez ne, az is nagyon fontos, hogy mikor írja, mikor fejezében, mikor jelenik meg, hogy egy kicsit a síráiról beszéljük, és utána abból mindenképp olvas fel arra, kérlek, jó? De most ha még anekdotát szerettem volna mondani, még arra végig visszakanyarodhatunk később, jó? Jó, jó, jó. Sőt, a ne, bárja a sírályt be is tudom egyel vezetni. Nem anekdotával, de, ad, akkor... ne, nem de egy, szerintem ez egy, egy érdekesség az elkáll kapcsolatban. A, ugye a Farkas temetőben ö, nyugszik a, az elk. A, a sír kövén van egy szobra, a Borsos Miklós sírályszóbra, és ami nekem ö, revelatív volt, mikor 2000. 19, 18, valahogy így, el, elzarándokoltam, hogy megnézzem uh -huh. a, az elknak a sírját, hogy hát az elk az, aki, és ez ilyen, szerintem nagyon, nem, nem is tudom, hogy hangzik, hogy két volt feleségével fekszik egy sírban. Tehát a bátor irénnel és a sinka erzsébettel, uh -huh. ami atya úristen. És a, érted, és hogy mellé még az is van, hogy az elk nem kétszer volt nős, hanem háromszor. Tehát neki a 60-as évek közepén van egy nagyon rövid házassága, a, egy, egy prostituált, tehát egy alkoholista prostituált az, aki ráakaszkodik a, a uh -huh. elkre. és hiába van az, hogy összeházasodik ezzel a, a Mari, K. Mari, így hivatkozik rá a Sinka Erzsébet az életrajzra, nagyon utálta, tehát az, az süt az életrajzról, hogy gyűlölt ezt a nőt. Valószínűleg egyáltalán nem jogtalanul, vagy totál volt érthetően. Volt Hát mert, hogy az van az elke, hogy, hogy együtt éltek a Marival, Marivali Angyal angyalföldön, volt egy kutyájuk, egy tacskó, Kari a, a tacskó, és miután elváltak, és elköltözött ez a nő tőle, nem tudta fizetni az új bérleményt, tehát az albérletet, és visszaköltözött az elkez egy szobás lakásba, és ez 66. És Éveken keresztül ott él még. Tehát, hogy az, hogy a zelk elveszi a Sinka Erzsébetet euh, 71-be, ha jól emlékszem, és hogy ők még ott másfél évig nem tudnak összeköltözni. Ezért van az, hogy például, amikor a Berta Bulcsú, ezt sokáig nem értettem, amikor a Berta Bulcsú megy a zelkhez csinálni az interjút, és írja az elején a bevezetőbe, hogy ő meg akarja nézni Földön a zelknek a természetes alkotó környezetét, de valamiért nem ott találkoznak, hanem a Sinka Erzsébet garzonyában. Uh -huh. És az ott akkor ezért van, hogy, és, és akkor van, van egy, ilyen, egy ilyen hosszú, amikor együtt élsz a, volt feleségeddel, de végül is már elvetted az új feleségedet, de még ott mindig együttélés van, és akkor nem tudsz hogy vagy, vagy nem, nem, tud, nem tudsz szétköltözni. Tehát, hogy, hogy ezek ilyen, ilyen elképesztően bonyolult emberi kapcsolatokat ö, feltételeznek. És, a, és ez érted, ez nem is anekdota. Tehát hogy holott ennek vagy nem tudom a az én tapasztalásomban ez simán lehetne egy anekdotai. Már, már amit így gondolok. Igen, igen, megértem, igen, de ez itt most a valóság nem, ez, volt. Ez, ez, ez totál a valóság. Igen, az is fontos, hogy ezeknek milyen része, hol volt otthon Budapesten. Ugye volt egy nagyon fontos, hogy hosszú zuglói korszaka, ez mindjárt a síráiban is megjelenik, a Balázs utca, igen. egy másik versben a Kolumbusz utcáról lesz még szó. És volt egy idő élete végén ez az örmezei lakótelepen egy korszak, a utca név is viseli a nevét, ha jól tudom, és a Kánoki Lásztót is, mint oda-oda költöztették volna. Ez a másnak nem a kellemföldi oldala, hanem a másik oldala igen. az osztjepenkó felé, ha ez még talán sokaknak mond valamit tehát érdekes, hogy ezek nem a legszebb részein lakott ennek a vár, bezuglott gyönyörű, de hogy ezeket milyen otthonosan tudta belakni ezeket a különböző lakótelepeket, ha tetszik. Igen, meg a, ugye benne volt az elbaj lófrát, tehát nagyon, nagyon sokat ment. Mm, flanőr. Uh, igen, de, de tehát igen van benne, vagy volt benne valószínűleg valami, valamilyen fajta flanőr uh, tudom, indítatás, meg az, amit mondtál, hogy a, a kávéháziság, tehát hogy az nem csak az életének az utolsó évtizede mm -hmm. a, az elknek, hanem a huszas hát a évek második fele, tehát ők a hungári... Ott a gyakorlatilag, Tehát ez még a kávéházi költészet. Ányra járás is a, kávéház, igen. Így van, a, meg, a, meg a Nagy Lajos verse. Tehát hogy az is egy kávéházi élmény. A, nem megörökíti, hogy a Móricot ő egyszer látta, amikor egy az, az kávéházban. Tehát, hogy hogy ez, igen, hogy ez egy font, egy kulturális térként is iszonyat fontos. Természetesen a élőhelyük a volt, igen. Két világháború között. Ja. Ja, ja, ja. Igen, Na, akkor a Sirály. Először olvasol belőle, és utána beszélünk róla egy kicsit? Viztos, vagy szóval inkább beszéljünk róla, ezt a verset sokan ismerik a hallgatóink közül, vagy van valami nagyon erős érzelmi viszonyuk talán, egy egészen ilyen rigmus-szerű, mintha ilyen, tényleg egy ilyen mitikus szöveg lenne, azt gondolom. Az. Az. Kiszakadt belőle? Hát a sokáig szakadt. tehát sokáig ezt, szakad. Ez több mint fél évig. Írta. Ugye a, a háttere az, tehát van ennek egy ilyen lineál, tehát időrendben, kronológiailag nyomon követhető, hogy, hogy mi történt. A, ugye 57. januárjában járunk, akkor viszik be az elket, jön az írópör, novemberben ítélik. Bent marad, Bátor Irén pedig kin. Tehát ez, ez fontos a sztori szempontjából. És a Bátor Irén betegeskedik. Nem új keletű, tehát korán betegeskedett már a, a Bátor Irén és következő év júniusában ö, meghal. És akkor az elknek, ugye még vissza van a büntetéséből, tehát 58. június 24-re datálják a halálát a bátor irénnek, és az ELK még négy hónapot bent van a börtönben, de úgy, hogy nem tud róla, hogy meghalt a felesége. És amikor kijön erre a hírre, hogy a felesége meghalt, plusz azzal a lendülettel, ahogyan meghalt a bátor irén, a közös a lakásukat, ami technikailag tudom, hogy egy főbérlet volt. Tehát, hogy nem, nem tulajdon volt, hanem főbérletben mm -hmm. volt náluk a lakás. Azt, azt el, elvették tőle. A cucainak egy részét átszállították és kivutaltak neki itt a Gyorskocsi utca környékén egy egy, egy kis karzont és akkor, és akkor tudod, itt van az, amikor a sirályban van ez a, egy ember élít köztetek, van kulcsai és van ajtaja, haza megy és nem megy haza. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy, hogy az otthontalanságnak van teljesen, egy ilyen nagyon konkrét, teljesen. nem csak egy ilyen metaforikus létfilozófiai, hanem egy ilyen nagyon gyakorlati Igen. része is. És akkor az van, hogy ugye októberbe kijön az elk, van ott egy ilyen kettes traumája, mert uh, Viszonylag közel a, a szabadulásához meghal az édesanyja is, aki akkor már, tudom, tehát hogy rossz állapotba fekszik a, a kórházba. És a versnek a, a kézirat datálása szerint ö, 59 novemberre, az, amikor elkezdi írni, tehát hogy elterik ott egy év, vannak egyébként előzményversei a sirálynak, közvetlenül az életműbe plusz elég sok szöveg szólott az irénnek az elvesztéséről, és júniusban zárja a kéziratot. Tehát, hogy amikor vége, az már 60 júniusa, mm -hmm. és ugye a publikálás története, az meg még jobban kitolódik, és ennek megvan a, megvan a háttere. Ugye van az elkről ez a visszatérő történet, hogy amikor ír egy verset, akkor fölhívott valamilyen irodalmár barátot, beolvasta, és, és megkérdezte, hogy ez verse. Tehát, hogy, és ez nagyon sok embernél előjön ez a ez a történet, és az egyik legfontosabb ilyen alany a hajnalanna volt. Uh -huh. És a hajnalannának a testvére, a Holzer Erzsébet begépeli a sirályt, és elkezd terjedni a sirály azelőtt, még hogy publikálták volna, és relatíve sokan meg is tanulták a sirályt. A részpának van ez a története a a Rákóczi tévi uh, prostituáltról. a motivumhoz oda megy, és akkor elszabolja a, zsirály, a sirályt az elknek, aki erre feláll, kezet csókol a, a hölgynek. És akkor a, a publikás történet az ugye addig tart, tehát az 62-ben uh, jelenik meg a, a kortársban. Uh -huh. uh, másodmagával, tehát egy, egy párverssel a, a sirály. És uh, a Kortásban való közlésnek is van egy ilyen, egy ilyen nagyon érdekes irodalom történeti, mondtom, aprópója, hogy akkor tájt lesz a Király István a Kortásnak a főszerkesztője. És a Király Istvánnak, legalábbis a Sinka életrajz szerint az egyik feltétele az volt, hogy elvállalja a Kortás főszerkesztését, hogy a Sirályt közölheti. Uh -huh. És, de cenzúrázva kellett közölni a Sirályt, egysor nem az a versben, mint, mint ami az eredeti kéziratban. Ez a nem láthattam holt arcodat, kifosztották a gyászomat. Tehát a, a nem láthattam holt arcodat sor, az megismétlődik. A mm. folyóiratbeli közlésben. Mert El még eléggé fontos a második. Sor, és akkor Most kérnének, mondjuk csak négy-öt strófát, csak tényleg a hangulatára ráhangolódjunk, még egy tíz percünk van az adásból, és még az időskorig is próbáljuk majd eljutni. Mm. De sirály mindenképpen legyen egy kicsit. Igen, egy, legyen egy agyonpreparát inká... kötetből olvas. 910 strófa. Csak Jó. azért, mert hogy ugye a refrének úgy vannak tapa. Jó, akkor jön tíz trófa, és akkor. De a kedvencemet kedvenc olvasom. Jó, Zárzoltán a mai témák, a belső közésbe fekete, irodalom költőirodalomtörténész, Zerkszakértő olvasas királyból. Kinyárunk a temetőbe, tehát így, így mert hogy vers uh, már megy. Az ágakon a cinegék, a sírok közt a nénikék, egyik oly régen térdepel, mintha soha se kelne fel, az arca föld, az arca rét, nagy sárga könnye margarét, és jő a szél, s úgy fújja szét, mint szirmokat a nénikét. Aluszik már a cinege. Röpül a sír, a nénike, a tuja bokor, a fenyő, az égre száll a temető, mert alkonyul Isten veled, én is megyek, hová megyek, megyek az utcán sehova, megyek se ide, se oda. Esik, esik, megyek, megyek, mondják, akkor is így esett, A június végi eget megszállták őszi fellegek, A kis csapat, a gyászmenet, a néma, néma döbbenet, Barátok, árva, asszonyok, a nyári égen őszzokog. És zokog és zörög nevem, a koszorún jelen, jelen, Nem láthattam holt arcodat, Kifosztották a gyászomat, most már tudom miért megyek, most már tudom hová megyek, most már tudom hol is megyek, örökkön koporsód megett, és villoghatnak az egek tükrei tavaszt vagy telet, köröttem az az őszi nyár, vakszemgödör, halott sirály. Nagyon szépen köszönjük! És hát a sirály az valami egészen döbbenetes, hogy mennyi mindent tud jelenteni ebben a versben, és mintha nem lehetne mégsem elkapni soha, hogy minek is a metaforája, és az, ahogyan olvastad abszolút kihozza ennek a versnek a zeneiségét, ahogyan tényleg, mintha ez a vers eleve felolvasás, szövegként született volna meg, vagy egy ilyen ráolvasásként. Ez a... nem igazi kérdés, de... A, de, de maximálisan ö, egyetértünk. Tehát a, az egyik oldalról az van, hogy ez egy kultikus szöveg, nagyon sokan ismerik, nem kevés, nem tudom, olvasója lehet az elknek, akik egyszámos előadóként gondolnak rá éppen Igen. A, a sirály miatt, miközben, a, amikor nem, nem, nem túl gyakran, tehát az elkről nincsen monográfia az Zellkről nagyon rég született értelmes tanulmány. Tehát, hogy nem nagyon van... Ö... Azért ülsz te itt most, bocsáss meg, hogy ezt mondom, mert te például azon kevesek közélt azok, aki írtál Zellkről az elmúlt években egyébként. Írtam, de még én is egy probléma felvető. eszét írtam az Zellkről, tehát hogy szerintem az is Én örülök egy Zellk monográfiának is Fekete Richard tollából, ez az önök érték külön kiadása volt megy a temetőbe, az ötlettemetőbe. Mm. Ez, nem, viccelek, viccelek. A, de, hogy, tehát, hogy nagyon, nagyon nehéz fogalmivá tenni. A, mm. De ugye erről beszéltünk ö, korábban. Viszont, hogy kultikus szöveg. Tehát a, már elmondtunk róla X anekdotát, már elmondtuk, hogy mennyire belengi a, az egész ö, nem tudom, zelk jelenséget. Beszéltünk az életrajziságról, tehát itt mondtad a példákat, hogy, hogy mi, mik azok az életrajzban amik igen. visszaköszönnek a, a sirályba. Beszéltünk arról, hogy ez hogyan teszi olvashatóvá most például a sirályt, vagy éppen nem olvashatóvá, mert profi értelmezők számára, és mégis működik, és mégis marha jó. Sokan beszélnek arról, hogy túlírt a sirály. Ugye ez egy, iszon, ez egy monstre tudsz, Tehát ez 82 versszak de hatalmas nagy ö, korpus egy vershez képest is, és hogy végig ebben a, ebben a lüktető szinte kataton ö, ritmusban szól a szöveg, ami a és az én értelmezésemben maximálisan a, a gyász ö, feldolgozásnak a, a folyamat az, az ismétlés és a mantrázás. Tehát, ugyanaz a formátlan forma, az, az a struktúra, aminek mindig máshol van a, az azonosítható igen. pontja, vagy vettemedése. Így, Így van. Tehát, hogy ez szerintem konkrétan modellálja. Uh -huh. Tehát, hogy modellezi ö, ez, a, ez a forma, és ez teszi a, az elknek a, a siráját ö, nagyon, nagyon keményen közösségileg. Ö, nem is közösségileg, hanem, hogy időt lenné. Ja. Ez, ez jó. Ez, jó, ez jó. Most nézzük meg ezt a műtét után című verset, és utána még egy pár mondatot beszélünk az utolsó korszakról, ha még lesz időnk, jó? Mert ezt a műtét után című verset is hoztad magaddal, ami, ha jól rakom össze, akkor szintén akkor jelent meg Királyislán kortársában ez a párvers, ugye? Így van. Így van. A, és nem is egyébként, a, nem ezek voltak az első versek, tehát, hogy közölt a kortásban a király főszerkesztősége alatt előbb az elk, mert hogy a, legalábbis úgy írásink hogy az volt, az volt a, a paktum, uh -huh. hogy hozhatják a sirály, de hogy ne egyből Rögtön. azzal, uh -huh. és ezt adtam elé. tehát a műtét után. Műtét után kavarognak künn az ágak, füstöl a szél, februárban, vadgalambok fúldokolnak az örvénylő húfúvásban. Vénámban az infúzió tűje, tegnap operáltak, Fekszem, s dúdolom a dalt, hogy szárnya, szárnya a madárnak. Szól a madár is fölöttem, s olyan kék, a kék a hangja, Mint a Kolumbusz utcában az a júniusi hajnal, Mikor újjungva füleltünk a hirtelen suhogásra, Jeltad a perc, virágpattan, most kap szárnyra az akáca. Szállt a fehér, szállt a kékben, Csattogott a nyári reggel, Jaj, hogy nyikorog az ajtó, Nem jöhetsz el, nem jöhetsz el, Míj kegyetlenül szeretlek, Milyen áldáz is a lélek, Várom, föltépi az ajtót, S rámzihájon rettegésed. Gyűrt falaim, elsimítsad, Mint a nővér most a párnát, Átüt a vér a kötésen, hólepi be az akácát, Fölkelünk most, lépünk egyet, olyan kék a nővér hangja, mint a Kolumbusz utcában az a júniusi hajnal. Láma piros szemű galamb mégis rászállt a platánra, fergetekben is aluszik, hófúvásban nyár az álma, sistereghet február és csapkodhatnak még az ágak, fölbukik az örvényből a nyarat álmodó madárhad. Ágyam vasát fogva én is már a nyári tájat járom. Nem jöhetsz, jaj, nem jöhetsz el! Átlépek most a halálon. Köszönöm Fekete Rihetnek, és hát ittett a költőm, ez egy 62-es és szerencsére 1981-ig élt és alkotott, de ez mintha tényleg már az időskornak lenne a kapuja, hamar öregedett, ezt a magyar 20. századi történelem nyilván vastagon megtette ezzel és az utolsó éveire tényleg ez az állandó betegeskedés, halál a jellemző, ez miképpen csapódik le a politikájában. A, vagy az, utolsó az utolsó ködetének az a cím, hogy volt. Tehát ez ugye a kórháznak a, uh -huh. a plafonja uh, technikailag. Egy, viszont ugye erről beszéltünk korábban, hogy uh, a 70-es években ott egy kicsit lazít ezeken a formákon már uh -huh. a, az elk. Tehát, hogy megint van valamilyen fajta formai kísérletezés a poétikában. És ami... Uh, számomra érdekes, hogy nem ő az egyetlen a, a nagy öregek közül, aki ezt ilyenkor csinálja. A, az I.S. Gyula. Az I.S. Gyulának van a 73-as kötete, minden lehet. Nagy, elképesztően izgalmas formanyelv van benne, és akkor, amikor megjelenik ez az I.S. Gyula kötet, akkor éppen van a kortársnak egy, egy nagy körkérdés sorozata. A, és, és benne van a körkérdésben, tehát a hogy melyik, mely, melyik, melyik az a könyv, amit a, a magyar uh, irodalom történetből, ha egy van, akkor, akkor megmenteni, vagy valami ilyesmi uh -huh. a, a kérdés. És, a, és az elek azt mondja, hogy hát persze, hogy mit tudom én, tegnap előtt még a Arany János-t olvasott, és azt mondta volna, de hogy neki most hozta meg a, a postás a, a, a minden lehet kötetet, és ő most éppen úgy érzi, hogy ez az. Uh -huh. És nagyon, nagyon érdekes, ahogyan a a lírafordulat bölcsőjében. Mert hogy ezeket a, a lírafordulatot, illetve még az utolsó nagy nyugat nemzedéket totálisan külön szoktuk kezelni. Tehát nem, nem szoktuk meg, megadni a, az együttállást, hogy a hagyomány, mert ugye hagyománytörésként beszéljük el a lírafordulatot, miközben a, nem tudom, a tandorinak a, például az iskolázottsága a XX. század első felének a költészetében az ő elképesztő volt. És... És, a, és elkezdenek, tehát a nyugatnak a, a második meg harmadik nemzedékéből még élők is elkezdenek formai kísérletezést művelni. Én legalábbis ebben a kontextusban és, és egy, Talán hidat nem fognak ellenvezni az Ege Zoltánról, már szerencsére van, de egyfajta híd is talán a nyugat, és akár a lira fordulat utáni, vagy a mostanában az elmúlt 20-30-40 év magyar lirájához is, mintha ezt mondanád, ugye? Hát, vagy, egy, vagy egy ilyen... Nem János, ezt nem tudom, hogy tényleg így van-e. Azt uh -huh. tudom hogy. A, vannak, nekem vannak nemzedék társaim, akik olvasnak és szeretik az elket. Legutóbb, a legutóbb ilyen, nem tudom, példa, ami, ami szerintem kézenfekvő, az elígért lánya Nagy Márta Júliának a, mm. a kiváló kötete, és ott a kritikában Óhács balás vetette fel, hogy, hogy ilyen nagyon erősen zelkes a, a, a kötetnek a poétikája. Te és tovább él az ha tetszik. Ezzel... Én utána csináltam a Nagy Mártával egy mm -hmm. interjút erről beszélgetnünk, és mondta, hogy azt, el, azt elébe talált, tehát hogy az elkolvasó. És azt hiszem, a majadás után sokan lesznek újra az elkolvasok, vagy akár először is. Ezzel a mai adásunk vége. Ezértünk Fekete-teri költőnek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és fölidézte nekünk Zelt Zoltán költői alakját és pályáját. Az elmúlt négy hétben olyan jelentős 20. századi költők idéztük meg, akik ma már kevésbé vannak előtérben. A jövő héten pedig a klubradió tavaszi adománygyűjtő időszak. Takána a kezdetén, de rend várjuk önöket. Én most eddig is megköszönöm a figyelmüket, búcsúzom a hangmérnök csorbáláston nevében is. További szép estét kívánok a műsorvezetőt Segő Jánost hallották. Belső közlés. Dal és szöveg első kliszből. A szerkesztő Pájmark. Belső közlés.